Bismillah, rachman, rachim, alhamdulillahi rabbil alameen. -al As-salatu, as-salamu ala rasoola muhammadil, ala alihi wa as-shabih, wa man tabi'ahum bi ihsanu layumiddin. Allah në më dhuwë rafalë në rojmë, bat në pritindim dha faalë akarqojmë, nërsa salavatë të nërsa salamatë, qofri muhammadin sallallahu alaihiho sallam, bifaminitin, bishokit, dha tajda të qindriki në rukënaturë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Të nërën, dhezër, edhe sëtë me lene allotë më nuarë dhe të vazhdojmë në pjesë në mbetur të komendit të surës Ennas, surja e fundë të Koranit, dhe në këtë surë kemi përmëndu se Allahot e Barakotala në kamësuar si të kërkojmë brojtën e ti nga një shërë i madhë, nga një dam dhe problemi madhë që vijë nga një armik i madhë. E kjo armik është Armik historik e ka shoqëruar njeriu si armik që nga ditët e para e ardhis në këtë dunë. Ibلیسی, shejtani, është krijuar sa Allahu Azza wa Jall dhe ai jo revolu unit Allahut. Kur Allahu kërkoi nga ai një urdhër caktuar, ai refuzoi. Dhe refuzimi i tij shoqëroi si mendimollësisë dhe ziliës. Nda ja dimet Ali selam. Çe nga i jo udit të, do të thotë, nuk është ndal armisia e tij kundër njerëzit. Ai e ka pasur një lutje ndaj Zotit, "Ya Allah, ya Lal Ulatu, momenti kur Allah e ka dëbuar me rahmet e tij e i ka thënë Allahu Xhallahu, "Me yabafat deri në ditën e gjykimit." Mos pa marr shpirtin. Që sa e ka ditë se Allah është krijuesi i tij, ai e si ti, ka ditë se Allah Mirë për i ka dhej, ka kërkua afat. Edhe ju ka betu Allahot para ti se nëse mjap afat dhe ndi gjykimit le ugujen në hum e gjmein të gjithë këmë i qunë në humbje. E ka bu një për ashtëm dvogl illa i ba dhe ka minë humul më khlesin. Përveç një grupë i dvogl të njerëve që janë sinqertë besimtarën ty këta nuk muaj. Tjerë gjithë këmë i qunë në humbje. Par më ndërni qëfar gudzimi ka pas Allahu të mi ubetu para ti Para madhëni Zotë i Gjellë Gjelalu Se rëbë të tu që ti i kë këriu U në kom i lërgu për rrugës tona Mirë pa Allahu Gjellë Wallet Nga urësia ati I ka dhëna fat iblisit Shëjtan i ka dhëna fat Normal Afatizimi që Allah ja ka jep Nuk ka qen Për dëmin e njerëzve Nuk ka qen për me Për me bot dëm njerëzve por ka qenë për arsujet shumë të atyra që jam për të mirë në njëriot. Njëriot, e, në nëzër, nëse nuk e din të keqen, nuk e një të keqen, nuk e shetë të keqen, nuk ka mundësi mja ditë vlerën të mirës. E mire i botë normal. Njerëzit kër nuk din qëka është varfënia, nuk din qëka është me hjek, nuk din përsa me më nëzë qëka është pasunitë dhe qëka është mirësia. Jo duke për punë normalë, nuk din Në përshemë mund të shikon e delim mështë dë njerëzve. Një njëri cilë nuk ka pas, edhe është lodhë shumë me fitur. Me djerë se ka fitur, me mund të ka fitur. Kjo njëri si e rrënë pasurin? Se si sy si të valit, e dinë që ka ka hjek, e dinë që fa vutje ka pas, e dinë dëmonë se që fa rrugë gërë dëashtë mira, e sa so netë pa flejtë, e sa so ditë në thymë eksumerad, për me fitur. Andaj e rrënë. Meni po kuraj dhe këtë pasuritë të ti e të trashëgojnë tjerë që së që në lotë për këtë punë, ata e harëqojnë pa, pa njërës, se e kanë fitur pa njërës. Nëndaj edhe në këtë aspekt, Allahu Gjellë le ola ka leju iblisin që të vazhdanit në kësaj bote, që na me dit vlerë në besimit në lona, Zoh Gjellë, na me dit dhe më thonë, kujdes në lona në dajneve, si në mbronë, Zoh Gjellë, Gjellë le ola. Nga se mosmeqen, nuk dhjetë më uvderësu e mira. Edhe në aspektin e pasuris, edhe në aspektin e shumë të tjere, edhe të shëndetit. Njëri cilëri nuk, nuk din që ka smu një kur, nuk din që ka shëndetit. Po aje që ka qenë smu të, e pasaj Allah o e shëran, i adhjetë shumë dhjerë në shëndetit të më. Ane për këtë arsuja Allah ka lonat të malkum dhe në kiamet, realisht që veç me lujt aji një rallë. A ju ka betu zotit, po zboj që ka thët aja. A i shetani mund me unë në qënë mi fjallë, me nuk kom jo boj, po zboj që ka thët aja. Po zboj që ka thën zotit e bare kohët hala. Mirë po aja, për me e qunë ven, këtë zotim për Allahot, për dorë metodat ndryshme. Nuk e i mashtru njërës, nuk e i josh, nuk e o boj, për shambull, të, të keqen, të jabot mirë, të mirë nuk e o boj të keq Thos që është po mënoi ë fjalë që është për të cilë se Isa alaihissalam e ka takuar e ka takuar shejtanin. Edhe ndorr në ti ka pas më në dorë thuhet ka pas hi. Edhe më në dorë ka pas mjalt. E i ka thon Isa alaihissalam shejtanit, "Çka bën ti me këto dyja?" Ka thon me këtë, me kët hinin don ia ja lyftyr at fukarave dhe jetimeve që mos më i pa kërkoshfton. Mo ik pyty në ata. E me mjalten ia ja u lyg guhun aty në që bajnë fjalë për gojon që sot ja nisin më shumë but mund alo ata. Shëshëm ijor gjithmonë ata. Po të mundon që ai kollon etë ata që përdor më bësh shërmës njerëzve, më bësh fesad më njerëzve, në forma të ndryshme ata. En kët sura, surën en Nas, Allahu Jalla Jalalu do thot Në përmend një shertë madhëti që është baza e krejtë shertëve. Gjdo problem, gjdo mëkat, gjdo e keqen, dunja që Për të ndodhë, nisë më ne ka pëqituhit. Përta Allah Gjellë Valla, në kam pësu që këtu me e godit, më bazë me e godit, kur të godet më bazë, tani dhe këtë bin. Këpa kur të, të prejnë, dunjë në trungë, dhe këtë tani më së krymë punë, ato shkrymë të u vyshkë, ato, ato së rrinë më. Merr po nëse dek, sa prejnë, ashtë, në sa i ti prend degsë, dush prend të trunguosh ato apo do dal në atë. E trungu i i i i i, i lufte ose shejtanit kundër neva është vezvesja. Me armë të butësytje. Bën e kështu, ose sigurisht do t'i përmendosë shembull sa. Duke pas parasysh se vezvesës janë armëa kryesore dhe marrën si me shejtanit, atë rallahu xhallahu ole na ka mësuar fun e nas që ne vazhdimisht të kërkojmë mbrojtjen Allah xhallahu ole nga ky sherr. Më në shërgjë i lëvës wasil khanë nësë O zëtë në mbrojnë nga shëri I ati që bëndë sytje Po dhe që bëndë sytje E ik Ki me thonë bëndë sytje vjen i madhë Ti e përmanë Allahun Aj zbrafës dhe aj ik Andaj mbrojtja ju nga i është përmanja e Allahut Dhe lidhja ju në me zëtë në të bare kohë tala Në vazhdimësi Allahut thot El edhi ju esu visu Fi sudurin nësë Kuj keq, kuj armik, i cili bën cytje i hudhë vezvest e ti, i hudhë cytjet e ti ku? Kuj gjun këto cytje? Në vesh? Në syja kuj gjun? Fi sudurin nësë, Allah u tha, në gjoksat e njerëzve. E ka përmenë Allah gjoksën e njerëzve. E djetarët islam kërë ka nëzu këta jetë, e ka nëmë komendin pëse Allah u ka thonë në gjoksat e njerëzve që s'ka thonë në zamërët e njerëzve. Se në zamërë është ajo me ndimi i keqa, ja, për aty e njësë njëri me menua dhe me, me keqe mirë, për i zamërëzve, e përsa Allah u ka thonë në gjokësët e njerëzve. Kjo është nga rahmeti i zotit e bare këtale. Nuk ja kaleju shëjtarit, do, ja kaleju me bovesvese, posë ja kaleju që me goditin e parë me kusduhet, në rukat e kësë duhet autonë. Në zamërë, e ka vendos mësneve, më zemrëve tona, dhe cytive të shëjtanit, e ka vendos një mbrojtje, që aty shëjtani i gjunë vezveset, e tani tje ki mundësin, me lën, me himrena, ose me debu. E jo të jashtë. Përndaj të nërëzër, kësaj djetarët e kam pru shembo dhe sikurse, një shpij që ka abarë. Shpija ka abarë. Fry nera, që o të ere madhe, edhe merë bërlog pëjtë së so kakot e gjithë të sen e i gjunë në bërë. Gjëzot ishë pikës i mirë, që ka bënë, si të nëllë dera, e pasën në burin me herë. Ajë dembeli, që ka bënë, e i thët në bërë janë. Qo të era apetë, e merë një bërlog tjetër, e atë atë partë është tynë ka pragu kësajtë, se do tjerë të të të me i këtu, ajë nëllë e të era, ajë është e bërlogu të pragu i ka arë. Do të mir Eni er tjetër, tetin për llogut të shtëpijës. E kurtën të shtëpija janë xhëfrymën, tani është vonë me ndihmë për llogun për jashtë atë. Donjëse të shetoni. Çan bon vezvesë ta gjunjëza, ta në gjunjës gjoks. Nëse ti refuzon, e jek mbi vete është pastimi për llogut. Që çto bën muslimani i i vim i zellsum. Mi paqë thot, hajtse, nesër kismet. E ku bën njat, kismet inshallah, ajt janë gjithmonë kohë edhe kanë. Kan i frymë teatër që veçkon tuaj shty. E kurthe në zamër e kia që po lëmosh me nxir tani apo. Kurën në zamër veçjes është e të lashë me nxir tani. Është problem. Keni po për shemb ë ë ë kurinire ko ni ni smuje e i thënë shkamërtë mjeku. Hajt kisnat kisnat et ana ja fshtrihet e merr e merr të kiaçën. E kur shkohet e jor dhun tash. Jo tasho problem. Të vëdhur me ta kaput doran akoma na dishka vonionor te shoro po bu per nemuja per apo a ti pa sard vonosh ti e pagu gjithmonë kështu edhe me shejtanin e ashtu kështu vonozin ai bon sytye a ç'tun e ko mir po allaja kalon i ballkon ç'aty i gjundaj per lugun nëse na bon tvishëm et dzelsëm me jerihkun me lenë allah skona skona na bodam mir po nëse na lejojm tani hin zamër e kur ti zamër Aty në zamërë të nëzërë, zamërë a njerët. Jo veç kësë zamërë organike, zamërë që me të na, na e pëmpën gjakën e këtu. Jo, zamërë brendia njerët. Që aty ku rrën besimi, imanin zotin. Që aty ku njeri ju mërë vendime. Apo shkoj, asë pëshkoj. Apo boj, asë po boj. Ku i mërë vendimet? Ku është epiqendra e udhëheqës njerët në zamërë? Njeri së mërë vendim me dorë. Dorë e zbatën urnin. Apo A merë një rëvendim me sy? Jo. Sy një këqyr, lakman, lakman, lakman, dhe së so lakmija futët në zamërë. Zama merë vendim të një. Pja bujnë për që shtofë. Zama është mrejti. Zama është mrejti. Gjimtyrë ushtart, të jenë ushtartë. Ata zbatonë që këtët zamëra. Përshë ata shajtoni se godet dorën. Se që vinë ushtori, e vinë ushtari. E godet mrejti, zamërën. Se me bu më jamarë pushtetin besimit që Ajë që e i vynë, i vynë karike e vendimarjes, që aty ku miren vendimet, që e i duhet dhe për. Njërë pa lage allewala, këso i karike kurin besimin Zotin, ja ka vendohës ashtë ne, të ashtëni pënges. Nëse të e dëbënë, rahat kime konë. Nuk e dëbënë, ajë të mërë për shtetin. Të mërë, si kurse ka njerë që, lëtë fatkencështë, jo ka marë për shtetin e besimit ata veprontash me unat e tjera jo me unat zotit. Ai spunën me më urdhat mënjes e me urdhat zamrës, po me urdhha që thot po bëjm të koflargut. Sahi koflarg pe nevaj. Andaj ai ka ka tyj, ai ka ai komunat shumëta të cilat i përdur për me ndevju. Sahi u shbetu, u shbetu për Allah mundu. Prandaj të dozë në ku mundsin me të marr veshin. Q çdo armik i ndonjë që ai Njerëzit luftojnë, luftojnë, luftojnë dikur ludhën, burra unjë më mirun vesh se ufarumton. Edhe mirën vesh holku. Boin, sa so popet kanë luftuar me vetë. Çka përshëmbu në Evropë kanë luftuar me vetë kod gat. Popet me vetë. Dikurin bu janë marr vesh, e ndotin ludhën tash e bonë. Komunsi ka njerëzit kalojnë kalojnë situata të vështira, kalojnë dikur duhet mul, duhet mul edhe njerëzit pajtohen me vetë. Edhe këshurin jetën për para, s'kan gjithë luft, s'kan gjithë vranësja. Mirë pa, kam mundësi më ullë me shëjtojnë më në negociatë më në burë. A, u bo, bëllë. Jasë, yes, s'kan mundësi jënë. A, mu është me ndonë që në usë për në guci. Po, ti më së më gucë, unë e kom për në gucë. A, s'kan me të marveshje. Përëndaj, nuk ki qare për e luftu. Qare s'ki jëpë. S'ki qare për e dalë pë Andaj, në nuk kemi rrugdane tjetër, pas me emsu këtë luft me te, edhe me ubala vaqurë. Së kemi tjetër. Andaj, e ki po asëta, e zëmë Koran, e të falë e me jetë, një punë mirë, a u dhu billahimi në shtetëtëm, sëpse, se sitë këtë një punë mirë, a i vjenë me herë me ta jikë, e tushë allotë, heqë me atë qafës e kompunit me bunë i punë mirë, zëtë. Andaj, ne even në duhet me njuft këta në mikë, d Jo sizi çka prallore. Jo jo, ajo është reale. Pse ti nuk e sheh atë, nuk e dinë kjo është rahmeti Allahot. i Allahut. Mi pa ndodë realisht lufta, po ndodh, gjithmonë ndodh, vazhdimisht ndodhat. Për po. këtë arsye është më rëndësishëm kjo mbrojtje e Allahu xhalleu ala që na po e kërkojmë, na ruaj misherr liwas was was il khannas. E ai këto vezëtet e ndodhë i bën në formë ndryshme. Ai taj nuk ka për shembull unë uh, vetë çito të, të ruka ku t'munë ta vdot. Më të dashur e koh, më të dashur e koh që me e hudh farën e vezvesës në brumin e besimit, në Allahun xhallahu ala, me ta turbulluar besimin Allahun xhallahu ala, me të fut dilema për Zotin xhallahu ala kështu më radhafën. Që po po shahamun njëri, mund më kalojë për sprova caktuar. Bën dua, bën dua po simbasti s'pam përzij Allah, ç'sti njëri më nën ai shejtonin me ziprat kjo cita thot qe ku eki zoti ti peliut pa pa djava me shandukt perjiqet o vjen edhe don njerit me aq kput i mytin allah xhelala shpresim me besim ose sikur se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen njerit i thot njerit i thot kush e ka kriju kete ti allahu e kete kush ka kriju allah e thot e allahun kush e kriju apo thot njëri punë me kush e krijoi zotin kjo s'është kjo s'është e kjo nuk është e dilem reale kjo është vezvese e shejtanit apo pse ngase rregullat e jetës që vlen për neve që nga ditë pas fillim edhe mbarim ato pranojnë vlen vlen pranojnë edhe valla çish po don ti ku rregullat e tua në këtë botë mja impono zonë zbojnë për ato allah dhe allah ora nuk i ndëstrohë ligjve që ai ka vendosur për njerëz O stja rsoj. Prandai me thon per shembull një njeri kur sdihet pe kuror gjitho qe to per shembull a besojme ne? Ja, po mundes me. Apo s te pamundsmë. S'ka mundsi pse po tani fillim. Edhe ku na është? Edhe pa me pas fund. Po a ka njëri ti do të gjoll, halo pe a dimi të rëzom sudik. Pe a dimi të rëzom halo, ja s'ka kështu. Pse pse njëri edhe a çuditemi ne, për shembull, një njeri u konvende, diç Që është mërët dëshë njëri Në që ditim këptim Të asaj që befa se se ka bit Ama nuk që ditim që i ka rdeka Pëse vdekja është legionë Që në që ditim për këtë për Për Allahun Gjall e Vala Si ka këto për Nënda e dhe Në kemi në ajetul kërsi Kër flasëm për Allahun Gjall e Vala Që ka themi Allahun se ka për këtja së gjume Në aflehem Në ka për këtja njeri më një flan, njëri një flan, njëri flan, dest, i madh në dhunia flet, njeri më i pastë në dhunia flet, njeri më i fortë dhunia flet. Sot edhe më konëmë xumi, edhe des. Faraoni thekja, un jam Zoti. Që s'the kon un jam Zoti. Edhe argument se un jam Zoti, a gjakish pa bë luminel sa e kon Egjipt. E luminel ja ka, një deg luminel ja ka, ja ka ndu kohen. S'është punë e modhe, çot njerëz të kepo, lumin e dani degëve, biri orav çesait. A jeta ka pa bë? Eluminil rjedhke në palat ti, nërkomtë të ti. E a i hybke mi ata Eluminil për funi të ike, që këllum rjedh nër mu. Kjo është argument su një mëzotit. Që është të ima shtë e ke njerës, ta për. Po. E, thani Allah, Gjallu, Allah, e, e ati, të një Allah, Gjallahu Ala, e qëtiti deti ati ati, të njëk Muson Aleson, po. e jalshoj ujt për mi të një. E thanë, në kovë zotit, hybë tash një uj, aftë. Po. E a jalshoj deti për mi Allah, mi krypet është një hymnë. Ja sa tash e ka ju Zoti për mi. E kujt ja zon Zoti uit për mi, zon hy pa i për mi apo. Ndaj Allahu Jellalu ala nuk e merr gjumë, nuk e merr kotja. El Hay, ai është i gjallë që s'ka fillim, as s'ka mbarim. La ilaha illa Allah. A maj vian çutut çrep. E preq pashamulla po pse zot e spinimon ktie, pse, pse zot e spinimon ktie. Kësh e po i dhimë njerëzimi të lë lëj formë vian. Me bome e gjetë njërin të papregaditur. Me bome e gjetë njërin pa që dërës që të që të qëtash përlazim nëna, e sakatër. Ka njerës këratë që ka sakatë ufa të këtë cërta. Andaj, më ndoj që njerën më u këthu shikimin dika tjetër. Di, jo ka e miram. Pasë e ka bënë vëzvese njerës e në formë ndryshme. Që ka që ka i boni bimet a demit. Vërasja e parë në tokë që ka ndodhë konë, Vllo me vllo kush ishteni më bëra më vetë shejtani a më zë si ka sti ja kërkuit me zë si ka kap dorën e më shtijalli ti dorën e më shkrep ja, e ja kërkë më zë s'ka më po ai ti rritëveje çish poshtë çurçuçat tha me konun e tipin e aksalon e çito zona që ti si me vrad dikon pitjen atos nuk janë zra trimnis dikush kujton që trimnia po i flet këto jo vallahi poshtë vet trimnia as po flet bornia po po flet shejtani mi dojë latë për para dhe me me ashkri për la në rujtë apër. Po, andaj, ajkloj format. Bjenë për shambull, e ka përën për në përgjëmëri s.a. s.a. Shumë format që të qyrë me në mashtrua, për, shumë të ka. Dënjëri për shambull, thët përgjëmri s.a. s.a. nuk ka rrugë të hajrit, rrugëarit, e që nuk rrën shetani me në aldikën të rrugë apër. Vian për shembull rruga e bujanistë më thon, më ninë më e nat udh rënë apo. Kush dëmira sa i u thot, po çu shpëja po valla me njerëz se ti fitu piap dikujt pa njerëz. Me kontentin ti të punon më leçohet, për shembull, ose thot për shembull ti soni më natik, që dal diku ne hanit një drekë me familjen tone 100 mijë projektet i çet në kry, me çato edhe të tjerë që ka pasur mbi dhonat. E ka diku vet, po valloj i dogut ky z apo që po i thot mos jap Zoi, Zoi për djalëqës. Çfarë është kjo? Ja, yes, s'është. Ai zoi që ta ngre dorën mos më dhon. Në kohë Zoi i njerëzimit, në kohë Zoi i besimit. Ai është Zoi i shejtanit. Prandaj kohë zorat shumë provokime ndryshme e kësaj rradhë. Prandaj kur të vian, tash ai godet në balkon. Nëse na kur ndalet era, nuk e djujmë të bërr lagj jashtë, ja nis tani një mua pjesë bindeve tona, çasto kujtojmë na çështën. Parajsja Allahu Xha'llo ka thon ellezu asfisu fi suduril nas ai cili bën sytë ku në gjoksat e njerëzve që aty është ajo ai, ai, ai korridori që aty është ai balkoni ai burri nëse nëse anë motulëm motulëm për parajsë edhe të rroza a a shejtani tenton me fut një tenire çuhet në teniri, formë ndryshme thon mirë po a e dini cili është korridori Ma i përshtatëshëm i shëjtanit për me i hudhë, vezveset, deti gjokësi, koridori ma i sigurëti, ma përqefi që i ka. Adinë cilë është synit. Këpani e së të shë, në shka tani një qëmi, lëkmi i njallën këta. Për me synit të të të të. Për, për nejë njëri do të më rrë që da Allah gjallën leho në, në ka përosi që o në shikim në në. Unë në shikimin ju, ju, edhe nda i gjinisë kundërt, a po, e ke po më shikim, janë njësë harami. Më shikim, mos me po, s'komenja. A më kur e shetën janë njësë me punu këtu imaginatë, e kështot, e ashtot, tani të një kalën të zemrë, të një veqë mos mëgjët me vojtë, Allah në rritëm. Po edhe, edhe me bu, me po, për shumë me shqyrë shumë njëri në pasurin e dikujtë, për shumë. Më kçur pashamull kërnë diku të mjaftu telefonin diku të mjaftu ça pe kçur ola pashamull kçur kçur sahota 20000 ça më kçur ola kimi bli jo ça më kçur ola s'a bish ti vetë të ndarta tani këto juati duket kurrë gjata mamë kçur këtu nice paimirësh mashallah mamirësh është duket ju të gjithë mirë atë si ti kçura të tjerë juati kurrë s'duket atë e shejton çu bon lakmit të sik sik hiç çogojë atë e ty kçura të tjetra E që boden, si a ç'shmja bodon se ai tani e ai them unë të mësoj ç'mja bodon e tani ti mëson dogut të tjera e tani këtu sa ai e bën at apo buresh hor Allahu na rrot apo pikaja ka nis këtkë proces i i i devimit pe syni tazon edhe pe veshët tu ngu ama syri është shumë shumë korridor i përshtatshëm prandaj jeni kçir punë te veta kçir çat vin me kçir çka as duhet të shkaz duhet A do s'e të nzant shejtanin se po dën me deportu kasoni apo veç dim balkonuar ka pafshisën ka pafshisën e kësaj sure e më shoj mirë apo thuaj kul a udh me Rabbin e njerëz. Knej kisul inshallah me bën gashiri, vezves vet çytve shejtan Allah nuk ngashtiri ti. E çytet shumë të dobullëshme, portën rozën për fond elhamdulillah pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thanë ditë shok vetitha elhamdulillahi ladhi radda kaidehu ila alwaswasa falhamdulillah Elhamdulilah që Allahu xhallahu ve jalla vla krijat ato kurthat e tij, ket ato planet e tij i ka kthyr faqen e zvesa. S'kam asht takotaj. Allahu s'kam mundsi kërkujt Mjakop komo të vera xhamis me mos e xhami. S'ka apo lokë takot. S'kam mundsi kur domesh i duhet din xhep me don fukara me ta nzi domosdar, s'kam mundsi. Ja s'kam mundsi. Ai e pordor forcën tonë kundër ti, nja dash mundsin ti, mos i dhash mundsin ti ai kthej tu kujt. Keto shtena. S'koj pushtat, s'koj fuqi? Ai s'osh kurrje hiç. Hej s'osh kurrje hiç. Po bëu dikush i ku na don pe zotë. Amë kurrë atë me Allahn xhan Lova. Ai s'osh kurrje hiç. Po vallai s'koj ça të bën. Hej, ai vjen tut. Ai më tut. Ça vezvese ka? Një tutsh. E ju atë është. Mos ju tutsh. Ai qiu tan pazar teater me bodikon e këtu me ravon. Andaj ti i fort me Allahn xhan Lova. Ti thosh audhubillahi, thosh bismillah, elhamdullah. Ai thot të spa s'ka bok techno piftinauta alhamdulillah qallona ka mbrojt nga shejriti et ne ka rut allah e kam na ka msu allahu xhelna qish me udhzu n rrugun e drejto allahu na rrit nga shejrit e shejtanve ndryshum se mekon nje makalle por shum jan allahu na preshtyr atyne edhe allahu na bof nga ata qe jan te lidhur me allahu xhelahu ala et mbrojten nga zoti xhelal u nga sprua te dunjos nga nga mundimet e dunjos e dalin faqe var nje se per allah t mandum ne kas per dofond per katcura E vardoim prap inshallah një aunashme. Zoti ju shpëlboj ndrojt. O sallallahu Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sallam taslimin kethera. Të ndroze sofë saftëlimi mundsi, sepse mashallah mirë një ngjesh, pomë mirë i kem besu Allahu shpëlbëj. Por megjithatë, nëse ka mundsi, nëse ka mundsi, do të thotë ka vllazit këto të dyra që kanë mbet aty, çka të qetësohet safi. Po edhe në anën tjetër, nëse ka vend në lartë ose ka poshtë, kësoje mundsi të ndrohet që megjithë vend mos rëngjë ashtu komse mbetën i keq për namaz. Zoti ju shpëlbëjte, boni gati me dëgjuesin.